בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. אדוני יחטו מריביו, עליו בשמיים ירם, אדוני ידין אפסי ארץ, וייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. וילך אלקנה הרמה אתה על ביתו,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 והיכה וכיור או בדוד, או בקלחת או בפרור, כל אשר יעלה המזלג, ייקח הכהן בו. ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשלהו. גם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובע, תנא בשר לצלות לכהן.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 וגם עם אנשים. ויבוא איש אלוהים אל עלי ויאמר אליו, כה אמר אדוני, הנגלו נגליתי אל בית אביך, בהיותם בי במצרים לבית פרעה, ובחור אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן, לעלות על מזבחי, להקטיר כתורת, לשאת אפוד לפניי. ואת תנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. למה תבעטו בזבחי ובמנחתי, אשר ציוויתי מעון, ותכבד את בניך ממני, להבריעכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי? לכן נאום אלוהי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם, ועתה נאום אדוני, חלילה לי כי מכבדי אכבד, ובוזי יקלו. הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, מהיות זקן בביתך. והבטת צר מעון, בכל אשר ייטיב את ישראל,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 פת לחם